Ritzar irratia, Beranberri eskolako irratia. Ba aldakizuen honga den httpberanberrikoak.blotspot.com elbidean aurkitzen gara. Ni iker naiz eta nirondoan mikrofonoan ere ane dago. Gaizo langunokongieto Ritzar irratira, Beranberri eskolako irratia. Ni ane naiz eta oso nago zuekin egotea gatiko. Gaur, beste guretan bezala irrati izaio honetarako gauza asko prestatu ditugu. Herria da gelako guztio jotake aditu gara entretenitzeko. Gaurko saioan zernolako eguraldia dagoen berriak, txisteak, horoskopoak eta reseta ezagutuko ditugu. Astu gabe prestatu nitugun kantak erronkak historiak eta gure herria hobeto esagutzeko hainbat gauza. Hemen dago gure meteorologoa, Kaixo Sandra, hernola koeguraldia izango dugu, astebururako iragarpena esango aldi guzu. Eta ez astuaz aste santukoa konporra kortitugu eta. Ba, ame, aste san, santurako oraindik denbora asko falta da, ez diria iragarpen fidagarriak egin oraingoz. Meteorologoak zientzilariak gara eta aztiak. Egia da barkatu. Beno, gaur goizean oso temperatura hotzak izan ditugu, errenterian bertan gradu bat izan dugu, lehenengo orduetan. Hori bai, eguna eguzkitzu dago eta horre lamant, tenduko da egun osoan zehar, biharko berriz, eurizapadarak espero dira, Astebururako iragarpenak ez dira oso onak, batez ere eskonduko diren entzat. Iparmendebaldeko haizea gero eta hodin gehiago bulttzatuko ditukan. Kauntauriko kostaldera. Temperaturak oso hottsakzin, direnez elurra edo kakabarra egiteko arrizkoa izango dugu. Ezkerrik asko Sandra. Aurrera jarraitu baino lehen asmatu almakkiare dirabandean hor izan den ezagutuko dugu. Hala da baina gutxi izan dira erantzuna asmatu dituztena. Egia da, saiak iruditu zaizkiguak makizunak. Beno, lehenengo bigarren eta irugarren bailakoen artean sandrak menteroz izan da irabazlea. Erratza zen erantzuna. Laugarren eta zeigarren mailakoek ez dute armatu, Aragia zen erantzuna, hori bai, bosgarren mailako jonatanek erantzuna asmatu du. Baina ez dakigu, balia duen ala ez. Urrengo atalean gure sorionak eman nahi dizkiogu martxoaren lehenengo amobostaldian urtebetetzea ospatuko direnei. Egunon, Paula, nori sorion behar diogu? Ba, abamostaldi honetan gutxi dira urtebetetzea ospatzen direnak bat besterik ez dago sorionak aroa, sortxi urtebeteko ditu. eta orain horoskopoa. Oso ondoa saldu zuten aurreko emanaldian aldian bosgarren maiakoek horoskopoaren jatorria. Gu gure planeta eta guzki sistema ikasi dugu eta zeruanko ostela zuak ikusten direla ikasi dugu. Horoskopoaren berri emateko hemen daukagu Artur eta Paula. adiegon diegon pizzi zari ezta geminiz guztiak. Pizzi? piztiz, itxaso maite duzu. Egon da zera inoiz akuariumean, hori baide lamunuz erragaria. Soaz eta ikusiko duzu. Ari e, beti futbolean aritzen zara, baina hobe, zenuke beste kiro, kirolen bat aukeratzea, zel moduzi no geriketan hasiko bazina? Tauruz, lasai egon zaitez, den gertatu zego gauza ber, bera, matematika ariketa Hasiera ez dira, sekula ondoa tera zen, baina poliki-poliki bat poliki, ematekari bihurtuko zara. Gemini, zergatik ez ziozun, kutun polit bat izazten zure bihotzean zentitzen duzun, hori adierazteko maiten minduta zaude eta onartu egin behar duzun. Ezkerrik asko, Artur eta Paula, urren arte! dolor picante tabasco izaini Just how you feel. Isar Irratia Beranberri Eskolako Irratia, albisteen momentua iritsi da. Azko dira azkeneko egunetan irakurri ditugun albisteak. Bai hala da, aitengertatutako lurrikara Afganistanen gehapatagoela Talibanen kontraetan atok zibil batzuk ilditzen. Iranen uranioa berazten hasi direla. Nigerren militarrek estatu lpeaman dutela. Baina berri horien guztien artean zer kontatuko digun albistarekin gelditu gara. Kaiso ale zer kontatu nahi duzu? Baurreko astean klasean irakurri genuen albistea, oso interesgarria eta bitxia iruditu zitzaaidan. Tutan kanun duela hirumilaurehun urte bizi izan zen egiptko faroia zen, hemeret ururtterekin zen, bere ilobia, Mila eta bedatxe hono aurkitu zuten erreren aranean. Historiako arkikuntzarik garen txitzuetarikoa izan zen. Azken egun hauetan bai lebistan bai egun karietan. Errepikatu den albistea izan da. Zentxilariek bere momia ondo aztertu ondoren, azmatu dute zein zan bere, zein zan zen bere eriotxaren zirgatia. Zentxilari horiek diotenez malariak eta Zerretako gaitsak eragin zituzten, tutankamonen eriortza. Naiz eta irumiga urte, ba... baino gehiago pasa malaria sortzen duen mikrobeo baten astarnak aukito dituzten. Ezkerrik asko, alez, oso interesgarria iruditu zaigo kontatu dusuna. Itsari ratiean interneteko berenberrikoak blogspot.com elbidean jarraitzen dugu gaurko elmanaldiarekin. Ipunen eta olerkien atalera heldu gara. Berekin Aitor Billarron idazlea eta Ipuin kontalaria daukagu. Berak sortu duen Ipuina kontatzera etorri da. Aurrer Aitor. Autobat asto baten truke. Xavier Mendiko baserri batean bizi zen. Natura asko maite zuen, baserri tarra zenez, baratxe bat handi bat zeukan. Berak landatzen zituen produktu guztiak herriko, azokan saltzen zituen. Lan hori guztia egiteko asto txiki bat zeukan, berari laguntzeko, baina bera esen konformatzen zeukan arekin egun batean baserriaren ondoan autopolit bat pasa zen. Asko gustatu zitsaion eta bater ostea erabaki zuen. Baina ez kan behar zuen dirua eta astoa saldu zuen ordaindduhal izateko. Astoa oso triste geratu zen konttzesionarioan eta Xaer oso pozik bere laguneekin, Pasea txera juan zen. Kilometro batzuk egin ondoren autoa torlojuak galtzen nazi zen. Konpondu ezin zuen ez berriro kontsessionarioara itxuli zen eta trukatu egin zuen astoa berrezkuratuz. Paserrira itxuli zirenean zabierrek esan zion astoari ezuera berriro bakarri kutsiko. Alabasen edo basan sardadia kalabasen eta tera dadila berango plazan. Orain Sara eta Sonia olerki bat irakurriko dute Aurraren poza, aurra egazkinean, lehenengo aldiz, piztu zaio posa begien dizdiz, piztu zaio zalantza, begien dantza, aireatzea doa, aireatzea doa, poza eta zalantza, poza zalantza eta beldurra, lotu gerrikoa, lotu gerrikoa. Airean, airean, odeien gainean, aurraren pozak, hasi eta puztu zalantza eta beldurra, iretxi ditu, eta aurraren poza, poz Gizen-gizena, ezin da, ezin da, egazkinean kabitu. Orduan pilotua ahots urduriz mitzatu da eta esan du. Jaun Andreo, barkatu baina egazkinean ez dadin. Pozaren poze zairean lehertu bihotxetan dituzuen pena kelkarri kontatu.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 Asmatu, asmakillo, atalean bi erronka desberdinak prestatu ditu. Bosgarren eta zeigarren mailakoek erenteriako inguruetan bizi den animalia baten izena aurkitu behar dute. Eta lehenengo zikloentzat errazagoa den beste bat. Jeraik beste animalia baten deskribapena egengo digu zuek asmatzeko. Badakigu prezaudetela, gure ondoan David dago, ondo ezagutzen ditu gure inguruneko txokoak gaur, gugandik e, urbil dauden kobazuluak astertuko ditu. Egun on, ni da maiz eta gaur erenterean daude kobazuluo betu esagutuko dituzue, aizpitarteko kobazuletako animali endermikoa. Errenteriako landarbaso mendian zaspiko bazula aurkitzen dira, nanma inguru bitxia osatzen dutenak. Toki horretan Uarsoaldeko giza astarna harrena aurkitu dira. izan ere goi paleolitoko homoz sapiens sapiens dagoen zikio. Horiekin batera gaur egun existitzen ezdien animalien mamut errorinozeroa edo artza fosilak aurkitu dira. Kovas glorietan bisitariak historia aurreko orroigarri bila elementuak etengabe lapurtu dituzte eta horregatik ezi batez itzi dute. Orain arte egindako induskete konako diote. Bisakia duela 24000 urte bertan izan bisitzen zen. Bawasuloek duten interes historikoas gainerakoa faunakoa animalia asko daude. Saguserra, kuntsangoa, baita artropodo espezieen demikobak ere. Inguru horretan baina aurkitu ez dena. Alda gure galdera, zein da animalia artropodo horren izen zientifikoa? Eh? bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten urdua Baina izkutukoak nere baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten. ur gaude Eskolan dauden baliabidekin gai izango zaretela erronka honi aurre egiteko. Eranttzuna asmatzen duzuenean blogean idatziko dugun sarharreran iruzkin batean jarri, gero guk sozketa egingo dugu. Beno, orain txikientzaako erronka, horretarako jeraik beste animalia mota aukeratu du, Adia diegon eta horrela asmatuko duzue. Suek bai, erantzunaz matzen duzuenean gogoratu korridoreko kutan utzi behar duzuela, aurrera jerai. Kaixo lagunok, hau bai erraza den, hau da okeratu du animalia. Motur luzea du. Hiru sakatsak ditu lepoko bi aldetan. Bere hortsak oso sorrotzak dira. Aragi jalea da eta bere gala luzea uraren bainetik ikusten denean izugarrizko beldura, sentitzen dugu ozeano guztietan aurkitzen dira. Thank you. Oh, Anne, lan handia da orain arte egin duguna. Ez kezkatu iker, hemen daude Emilie Nacho eta Isaías, Bolibiako errezeta bat prestatu digute. A diegon! Eka izolagunak hemen gaude natso eta ni eta etelkarrizketa bat egingo diogu. Gure gelako Izaiazi zerbait berezia ekarri digueta. Izaiaz, egunu, enteratu gara gorko irratxe iora zure herriko errezeta bat. Ekarri diguzula, egia da. Bai, gaur Bolibian asko jaten dugun errezeta bat kontatuko dizuetu. Eta nola du izena plateronek? Pikante. Eta zeingo sakin egiten da? Arroz ao patata a chujño, olioa eta arrautzak. Hemengo lagunek ez dute jakingo zer diren, ajieta chuña, azaltzen dibuzu, mesedes. Bai, chujño patata de da hau da lehorra aji berriz piper mina da beste lekuetan chile beiztzen diote gero gauza gustigoek zer egin bian da lenengo arroza egozten da gero beste lapiko baten oilaskoa egiten da Ondoren zatitzen ba, sa, da txunio eta hi eta elkartzen da dena. Pat, bukatzeko patata egozten, egozten da txikitzen da eta a, naazten da dena. Ozu itxura ona du, nire herrien ez baina, nachorein herrian Peru horrelakoak noiz behinka jaten dituzte, ez da nacho. Bai, noiz behin jaten dugu? Ezkerrik asko ez eta ea noiz ekartzen diguzun gelara probatu al izateko. Saier ratian jarraitzen duzu eta gaurko saioa ezin dugu akatu kontatu gabe. Bai, hemen daukagu Asier Ester eta Sonia txistea kontatzeko prest. Gizon bat farmasia batera sartu da eta galdetu du. Ba, hala kasuaea sidoa acetilsalisilikoa? Aspirinaz ondo zu, ez? Ai, kontxo hisena neukan. <risa> Indio bat taberna sartu da eta esan dio tabernariari. Zu whisky gogorra eman bestela indioa esorda indu. Gizon whisky gogorra eman dio eta indioak esan dio. Whisky hau ez da gogorra indioak esorda indu. Urrengo egunean berdin gertatu zen eta hirugarren egunean indioa saldu denean berriro esan dio. Whisky gogorra eman bestela indioa es ordaindu. Ta bernariak whiskyarekin batera bolbora hautza bota dio. Urrengo egunean indioa sartu da esanez. Whisky arinagoa eman izan ere, atzo indioak buskerra bota eta zaldia hil. <gülüyor> Beno, gaurko, salmoitu da gure irratiza joa. Gogora ezazue, emabostegun marru laugarren mailakoak zuekin egongo direla. Jazter arte!